Thank you. Raz jeden vysoký zámok V tom zámku býval jeden bohatý pán Po ženinej smrti mu zostala jediná dcera Po roku od ženinej smrti mu prišla vôľa znovu sa oženiť Hneď vypravil na všetky strany poslov Aby mu vyhľadali takú osobu Ako jeho nebohá žena bola Poslovia chodili dlho ale takú osobu nikde nemohli nájsť. Pán bol veľmi smutný a nič ho nechcelo tešiť. A Čože ste taký neveselí? Veď vieš, céra moja. Pred rokom mi čierna zem tvoju mať vzala. Veď hej. A zostať chlapovi bez ženy sa neodá. Poslovia sa vrátili zo všetkých strán, ale takú, čo by sa podobala tvojej nebožke matke, nikde nestretli. A ja len takú chcem. Napokon... Bola to jej posledná vôľa. Takú, aká bol maminka, ťažko nájsť. Ale hádam sa, časom všetko napraví. A ty čo porávaš, ľudmilka? No, vyšila si zase krásny obraz. Presne ako tvoja matka. Veru ako ona. I tie kadere ti sprívajú s bielými plecami ako jej si jej verná podoba. Ech, márne budem poslov do sveta vysielať, aby našli jej podobnú Ludmila, Ty sa staneš mojou ženou. Ach, otec môj drahý, čože vy myslíte, že by ja za vás mala ísť? Céra za otca. Veď by to bol veľký hry. hriech. Hriech, Pôjdeš za mňa. Keď som jej predsa slúbil, že keď sa ožením, tak si iba takú vezmem, ako bola ona. Ani krajšiu, ani špatnejšiu. Nuž, keď musím, tak musím. Ale ja za vás korene pôjdem, Iba mi dáte spraviť hviezdičkové šaty, čo sa do vajcovej škrupiny skrýjú. Tie mám pripravené. Pozri do tejto tepanej truhlice. Naozaj? No, tak, dievka moja, zajtra pôjdeme na sobáš. Ej, ešte nie. Iba ak mi dáte spraviť mesiačkové šaty. I tie sú vystanovené. Načili dobre na dno truhlice. A vyber si ich. No? No vidíš, tá dievka moja, už máš, čo si si žiadala, zajtra pôjdeme na sobáš. Ešte nie, otec. Iba keď mi dáte spraviť slniečkové šaty. Práve ich majstri došívajú, ale neskúšajú žviatotcovú trpezlivosť. Áno, áno. Ale ešte si? Ešte nemôžem ísť na sobáš. Iba keď mi dáte ušiť myšaciu bundičku, čo mi len oči budú von z nej, a potom mi vymyslíte hmlu, ktorej keď zavolám predo mnou, vidno za mnou tma, by ma nikto nevidel. Lebo nechcem, aby sa ľudia na mňa dívali, že si s otcom na sobáš idem a ja by som sa musela hámbiť. Trebárs, ako horko ťažko, otec jej i to vystanovil. Pán, naradovaný, že sa mu už skoro vyplní vôľa, odišiel spať. Ale dievča nezažmúrilo oči. Ako po polnoci kohút prvý raz zaspieval, vstala hore, myšaciu bundičku zabrhla na seba, trojaké šaty vo vajcových škrupinách vzala sebou a predo mnou vidno za mnou tma, pustila sa do šíreho sveta. Išla ona, išla, mnoho ľudí stretávala, ale ju nikto nepoznal. Až prišla do jednej veľkej hory. A to bolo už v noci. Bála sa divých zverov, aby ju cez noc nezožrali, vydriapala sa teda na jeden vysoký strom a tam čakala zorničku. No len sa nepretrhnite! Čo ste vyňuchali? Alan! Anda, záraj, k No čo ste to objavili? Á, čo je. Hej ty, na tom strome. Si zlúo alebo dobro. Zadrž kušu! Nestrieľaj, nestrieľaj! Som dobro, a nie zlo. <laughs> no, keď si dobrovo. zjídi dolu. Ach, chráľu môj, neubližuj mi. Budem ti verne slúžiť. Preukáž svoju láskavosť a vezmi ma do svojho dvora. Nedbám. Budem mať aspoň kto drevo nosiť a v peci kúriť. Král zobral Ľudmilu zo sebou. Každý, kto ju len videl, díval sa a smial na tej divnej stvore. Ale Ľudmila si konala svoje povinnosti okolo kuchyne a že sa vedela v práci zvrtať, to sa páčilo i kuchárovi Vareškovi. No, dobré, myšacia bundička, dreva a uhlia si už naznášala, že môžeme i na veľkú svatbu vyvárať. A či si kráľovi... Čiž mi odniesla? Ha, veď vieš, že sa chystá na tanec. Odniesla. A čo povedal? mi sa namrzel. Opýtal sa, že či mu už nemá kto inakší poslúžiť. A šmaril, čiž mi za mnou. No, veď aj kráľ nemusí mať vždy dobrú vôľu. Ujová reška. A či by ste ma pustili na tancovačku? Hej, ty škrata. A čo by si tam ty ešte zavadzala? Seď tu, v tvojom kúte. Ale ujenko... Veď by sa ja rada, čo len kľúčovou dierkou podívala, ako tam budú tancovať. No mm, už teda choď, ale zbytočne sa nikomu na oči neukazuj. Ďakujem, Ujo Vareška. A ľudmila nelenila. Zhodila bundičku, obliekla hviezdičkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, nezbadal už žiaden duch, len keď sa ukázala tam, kde tanec stál. So tváže dnu vkročila, tu hneď všetci na ňu obrátili oči a mladý král neobzrel sa na ostatné paničky. A hneď sa okolo nej mal. Vítaj, krásná teba, smiem prosiť? Prosím. Som veľmi rád, že môžem privítať na svojom dvore tak plovabné stvorenie. Plovabné i trochu záhadné. Aký lichotník. Myslím to naozaj úplne. A môžeš mi prezradiť tajomstvo? Veľmi veľké. Ako sa to vezme? Pre teba a zdá ani nie. Tak von s tým. Rád by som vedieť, zkaď prichádzaš. Ja som... z Čižnicebice zámku. Hej? Veru tak. Predo mnou vidno, za mnou tma. Ale, ale... Počkaj! Zmysl. Mladý král sa vrátil domov nebárs veselý. Stále mu vrčalo v hlave, čo to bolo za krásnu devu, s ktorou tancoval a ktorá mu tak záhadne zmizla. Na druhý deň si zvolal svojich hradcov, aby mu pomohli v jeho trápení. Počúvajte, múdre hlavy. Vezmite všetci rozum do hrsti a porozmýšľajte, čo viete Očižmice byce zámku. A... Hm? Hm? O akom zámku prosím? Očižmice byce. Očižmice byce. Zaujímavé. Domnievam sa, že myslím a predpokladám, že no, no, no, sa nazdávam. Aj ja som tej mienky. A kto ste mi naozaj pomohli? A zda by bolo treba oné, však ver preskúmať isté veci a na základe týchto faktov dospieť od začiatku do konca k základnej problematike, ano, ano, ano. ktorá by nám pomohla... Zaručenie pomohla v dosiahnutí oných tých no, no, no, nepomerných a predsa takých vzácných skutočností, cez ktoré by sme oné dospeli až... Vyšacia bundička! Čo to trepeš? Je tu prosím myšacia bundička. Mm. Doniesla som vám misu s vodou na umývanie. Vraj sa chystáte na tanec. Čo teba po mojich tancoch? Prac sa mi z očú! Practe sa mi aj vy z oču, darebáci! Aj tak vás len zadarmo platím! Keď sa kráľ upokojil, prestrojil sa a odišiel na tanec. Myšacia bundička zase poprosila kuchára Varešku, aby sa mohla čo len kľúčovou dierkou pokuknúť na ten tanec. Keď sa jej to dovolilo, obliekla si mesiačkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, prišla za pekne krásne tam, kde tancovali. Vítaj. Krásná deva na mojom dvore. Ďakujem, kráľu. Páči sa ti u mňa? Je tu pekne. Keď chceš, povodím ťa po celom zámku. Poukazujem ti všetky komnaty i krásne zbierky, ktoré tu mám. Ďakujem. Netreba. treba. Zatiaľ som spokojná. S týmto pekným tancom. A skade prichádzaš? Ja som z misicebice zámku. A či je to tvoja sestra? Či kamarátka? Čo nedávno bola na tanci v hviezdičkových šatách. Hej, to je moja najlepšia kamarátka. Tá pochodí z čižmicebice zámku. Tak je to teda... Vypieš si so mnou pohár vína. Ďakujem za priateľu, ale nastal čas, keď mi treba ísť. Ale, kde by si chodila? Ďakujem za milú spoločnosť. Predobnou vidno, za mnou tba. Ale, ale... Zmysla? Ako tá predtým vo vjezdičkových šatách. Zavolal som vás, aby som sa s vami opäť poradil. Žiadam však, aby ste sa naozaj sústredili a pomohli mi. Žme tu preča na to najjašnejší kráľ? Sme tvoji oddaní služobníci. Potrebujem vedieť všetko o misice byce zámku. My... byce? Zámku? Tak to nesmierne zaujímavé. Taký zámok, ako je Mysice Bice, to je zámok... Akých je málo. <laughs> Predstavte si len, že taká... Myšacia bundička? Čo máš za potvorou? Z zaz je tu. Priniesla som vám hrebeň. U Vareška ma poslal, že sa chystáte na tanec. Ten hrebeň je hodný toho, aby som ho hodil po tebe. A praste sa mi všetci z očí. Aj tak mi nikto nevie pomôcť. Král sa zonovu vystrojil na tanec I kuchár Váreška dovolil myšacej bundičke Pozrieť sa kľúčovou dierkou na tancujúcich. Prestrojila sa do slniečkových šiat A predomnou mnou vidno za mnou tma Nezazrel ju nikto len keď sa medzi tanečnicami zajasala oh, Vitaj, spani Ládeva na mojom zámku Smiem ťa poprosiť o tanec? Nech sa páči Ako sa ti páči na mojom zámku? Je pekný Tancuješ výborne. Ďakujem za poklonu A odkiaľ prichádzaš? Ja som z hrebení bice zámku. A či ty je poznáš, čo boli na predošlých tancoch? Jedna vo hviezdičkových šatách, druhá v mesiačkových šatách. Akože by som ich nepoznala? Veď sú to moje najlepšie kamarátky. Jedna z čižmi a druhá z mysí zámku. Ale ty si z vás najkrajšia. Musím sa ti priznať, že v okamžiku, ako som ťa zbadala, som sa do teba zaľúbil. Oh, nepreháňaš trochu? Nie, prosím, musíš mi veriť Naozaj ťa veľmi rád Tuto hľad Prijím Na dôkaz mojej veľkej lásky tento prste To nemôžem prijať Neráňaj viac moju dušu Dovol. Aby som ti ho natiahol na tvoju nežnú ručku. Vidíš? ako sa vyníma na tvojom prste. Prajem ti príjemnú zábavu. Predobnou vidno, za mnou tma. Vždy, keď sa mi deva zabáči, zmizne bez akýkoľvek stopy. Zárovný som ja na svete. E, môj život nemá veľa ceny. Ale najjasnejší kráľu, nemôžeš takto. Mm. Lebo naozaj zhynieš. No, veď už týždeň ani neješ. Mm. Ani nepiješ. Veď vyschneš. Nič ma nebaví. Nič nechcem. Ale aspoň trochu ochutnaj. Pozri... ...jaký demikát som ti navaril. Ne. Cítiš tu vôňu? Hmm. Skús trochu. Oprobuj. Postaví to na nohy. Daj, Daj teda. Mm. Nie je najhorší. Mm. Pochlapil si sa, Vareška. Je chutný. A toto tu je čo? Prsteň? Kto to varil? Ja. Tak si ty aj prsteň pustil dnu? Ja som nepustil. A ktože? Ja... Ja neviem. Iba... Iba ak tá potvora. Myšacia bundička. Lebo sa musím priznať, ona Demikát dovárala. Prívleč ju i hneď sem. Hľadáš ma kráľ môj? Áno, ty potvora. Dočerta s tebou aj s tvojou bundičkou. čo znamená? Čo to je? Slviečkové šaty. Eee, aký som ja len hlubák. Král sa div od šťastia nepomíratol. Odprosoval Ľudmilu za všetky príkoria. Ona mu už dávno bola v srdci odpostiva. A to skoro bola svatba a taniec nad všetky tance. A tak sa tešili spolu. A tešie sa dosial, ak nie pomreli.